Ми теж стояли з речами на причалі, очікуючи, поки до митного шлагбауму під'їде наш вантаж. Скільки сягало око, всюди довкола нас простягався порт. Причали один по одному довгими іклами врізалися в Каспійське море. Біля декотрих стояло по одному кораблю, біля інших – по декілька невеличких суден. Над кораблями майоріли різнокольорові прапори, нові прапори нових держав. Я з інтересом озирнувся на радіощоглу порома «Нафтовик». Там майорів новий прапор Азербайджану. Раптом несподівана думка відірвала мене від вивчення порту. «Митниця», – думав я, – це ж передусім перевірка вантажу. Пригадалися мої нечасті перетини радянсько-польського кордону з кам'януликими митниками у зелених одностроях – які примушували відкривати валізи і висипати в міст суму просто на нижню полицю купе. «Петре, – сказав Яскоріоно, – у нас же зброя, а там митниця, можемо влетіти. А ти газети вдома почитував? – спокійно запитав Петро. В Азербайджані середня платня – 12 долярів, а погляньмо, які в нашому конверті купюри». Я витягнув із рюкзака конверт, зазирнув до досередини, пошелестів купюрами, не витягуючи їх. Полковник був завбачливим. У пацці доларів переважно виявилися двадцятки і десятки. По двадцять і по десять є. Я знову повернувся до Петра. «Тямиш?» – він усміхнувся. «Нехай по десять долярів на людину, дамо сорок і весь клопіт. Може вони нам за цей тютюну з кавою вділять?» Оптимізм мого чорновусого напарника заспокоїв мене. Я відклав 40 доларів до кишені, а конверт запхнув глибше в рюкзак, майже на дно, ближче до фотоапарата Смена, банок із дичачим хачуванням і пістолета з глушником, аби він не зразу падав у око, якщо митники все ж таки захочуть зазирнути досередини. Тепер я вже стежив за роботою митників. Вони працювали без поспіху. Наскільки мені було видно, робота полягала в розмові з водієм і отриманні від нього певної суми грошей. Але якої саме, в якій валюті, з причалу роздивитися було неможливо, і я, остаточно заспокоївшись, знову поглядав час від часу на море, кораблі і портову забудову. «Колю!» – під гулі, торкнувся мого вуха. «Здається, за нами стежать». Я повільно повернувся до дружини. Вона спрямувала мій погляд далі, в бік порома, і я побачив засмаглого слов'янина, якого помічав уже раніше. Він був одягнутий у брезентові штани і синій светр. Слов'янин стояв до нас боком, роздивляючись щось на березі. За спиною у нього хилитався напівпорожній рюкзак. Навіть звідси я міг роздивитися кирпатий профіль і русяве волосся, що стирчало перерослим йоржиком. «Він довго дивився на нас, на наші речі», – прошепотіла Гуля. Я кивнув. «Довго дивитися на когось іще не означає стежити», – подумав я, але в глибині душі погодився з гуленими підозрами. До митного бар'єру під'їхав перший із наших кразів. Тепер ми з Петром уважно слідкували за митниками». Обидва водії вийшли до них і спокійно про щось говорили. Потім один показав митникам документи і папери, вочевидь, на вантаж. Один із митників уважно вивчив усе, повернув водієві, але розмова на цьому не закінчилася. Хвилини за дві водій з паперами підійшов до нас, залишивши свого напарника і машини біля митного бар'єра. «З документами проблеми», – мовив водій казах, підійшовши до нас. «Вони кажуть, що транзит не оформлений». «А він оформлений?» – поцікавився я. «Сам подивись?» – водій передав мені папери. Я пробіг документи поглядом і загалом нічого не зрозумів, крім того, що спільне українсько-казахське підприємство «Каракум-ЛТД» відправляло 12 тонн будівельного піску до Києва через Баку, Махачкало, Ростов-на-Дону і Харків. «Що ж діяти?» – запитав Петро водія. «Платіть!» Він знизав плечима. «Скільки?» «Сотні дві вистачить», – висловив припущення казах. Петро кинув на мене задумливий погляд. Я зрозумів без слів. Поліз до рюкзака, витягнув потрібну суму і передав водієві. Хвилин за п'ять самоскиди проминули митний кордон і зупинилися біля контейнерів, вибудуваних у чотири поверхи. Один із водіїв виліз із кабіни і махнув нам рукою. Галя допомогла Гулі закинути на плече її подвійний баул, потім сама взяла до рук чорну сумку. Повільно ми рушили до митниці. Коли підійшли, саме від'їхала остання машина. «Паспорта» – скомандував митник із сивими короткими вусиками. «Куда їдемо?» – «До Києва», – відповів я за всіх. «Транзит?» – «Я кивнув». Митник вивчив паспорти і порівняв фотографії з обличчями, та все ж залишив документи в руці. — Що візьом? — Особисті речі, — сказав Петро. — Що? — митник насторожився. — Особисті речі, — трошки тихше, — відповів Петро. — У себе дома будеш по-своєму говорити, а здесь по-русски відвічай. Розуміючи, що треба рятувати ситуацію, я перевів увагу митника на себе. — Скільки треба за транзит заплатити? — запитав я російською. — Ми з мого весілля їдемо, і я кивнув на гулю. «Свадьба!» – усміхнувся раптом митник. Подивився з усмішкою на мою дружину, схвально кивнув головою. «Скільки заплатив?» «Багато», – відповів я, митикуючи на ходу. «Казашка?» – тепер уже кивнула гуля. «Ай, молодец!» – митник перевів погляд на мене. «Лучше далеко їхать, чем под ноги смотреть. Давайте по двадцять доларів і проходите». У кишені у мене було лише сорок, і лізти у нього на очах у свій рюкзак аж зовсім не хотілося. Я кинув швидкий погляд на Петра, він зрозумів. — А як звідси краще до Києва дістатися? — запитав мій напарник у митника. Митник замислився, дивлячи собі під ноги. Доки він думав, я встиг відкрити рюкзак і запхати руку просто у конверт. «Знаєш, митник підвів погляд на Петра, тут кожен день товарний состав до Ростова йдеть. Там вагони і на Ростов, і на Київ. Пойди, поговори з рейсовиками, лучше буде, ніж на пасажирському». Уже застібуючи пластмасові карабіни на рюкзаку, я посміхнувся. Митник нам порадив те, що ми і так збиралися робити. Отже, полковник серйозно прорахував маршрут перш ніж нас інструктувати». Ми розрахувалися за транзит і попрямували до Самоскидів. Там нас зустрів лише один водій, другий уже подався до вантажного депо Бакупорт домовлятися про вагон. Слухай, ти каву і покурити дістати можеш? поцікавився водія Петро. Каву яку? Мелану, звісно. Водій кивнув. На прохання Петра я видав одієві зелену двадцятку, і той зник за чотириповерховим громаддям контейнерів, полишивши нас чатувати самоскиди. Хвилин за п'ятнадцять він повернувся з целофановим пакетом мелоної кави і таким самим, але меншого розміру, пакетиком тютюну.